Alhamdulillahi rabbil alemin As-salatu wa salamu ala rasulna Muhammed wa ala anihi wa sahbihi wa sallam ataslimen kithira Allah në madhru ar e falin darojmë atëm pritindim dhe falin kërkojmë laudatët bë kimëtë Allahut qofshi bi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam bëfamilët i shokët dhe të gjithë dhe qënë dhe qënë dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheqën dheq imi edhe sot në takimin e këti muajt bëkuar në këtë ditë që tash më veç gjithë që ka përshkon ka fundi që ka dëbëme këtë muaj. Më brëm ka qenë të revijë e fundit, pas të ka qenë namazin atës i fundit për këtë muaj. Tash është sot një gjirata e fundit për këtë muaj. Se vazhdojmë në me tjera një gjirata për përflasë, cikli ligjratave të ndëllidhore me muaj në Ramazan. Po adhe së fyri i fundit të edhe dita e gjëruare fundit obligative në lidin me këtë muaj. Përëndaj, pa dëshim se së ardë përmenet fundi, njëzit kër kalojnë mirë mediken dhe shashrojnë mirë mediken, këtë fundin gjallë të ata emocione. Këtë emocione shpeshe e shëndronët pasaj një lëjmë mërzije. Këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe njëzit pastaj nga kjo mërzi kaloj një faloj dhe më thonë fjallori që realisht flasin për të qka si kurse ka kaluar nuk do të vijë e mua e kështë mëra. Si duhet tjetë për cilja jo në këti muaj? <clears throat> dhe qëfar duhet të themi tashë një në fund? Dhe që anërështë kërveq kemi kaluar, disa takime të bashku me rrëfime të caktuara që kemi përcjellë përmes rrëfimeve edhe mesazheve dhe, dhe porosive të caktuara. Që çështja e parë që dua të thën vëllezër është se nuk ka nevojë më të mërzit. Nuk ka hapësirë për mrzitje, fare. Por duhet më ugzoj. Jo për shkak se polirohemi nga obligimi, jo për shkak se zotnaruajt po hekim çafe diçka që kemi pas bur. Lërë gjasa por duhet të gëzohemi për begatin e laut, që Allah në mundësaj që timi gjallë, shnash e mirë, e të agjerojnë këtë muaj. Për ndaj, suksesi si lë disponim. Suksesi nuk e mërzit kërkan, për suksesi e gëzan një rion, kërkor sukses, dështimi të mërzit, humbi të mërzit. Për ndaj, pejgamberi sallallahu sëmë ka thënë, lisa imi ferhatanë, agjeru e si ka dy gëzime. Një gëzim kur të përfundon agjerimin, jo me fitër hi. Fitër është përslim edhe i fëtari kur ban, po edhe fitër është fitër Bajrami, kur e përfundon. Për ndaj ne imim përfundime sipër. Për këtë arsua, ne i gëzohem i kësaj begatije, alhamdulillah, që Allah në mundësej me agjeru, me përfundu, edhe me ardhërin në fund. Lëshimet eventuale, gabime që i bëjmë, ta shme fundi kërkan që ta shtëm i stikëfarin. Në shumë adhuri me Allah Gjellë Vuala në kam suar që fundi adhuri me tjetë i shëquar me i stikëfar, me kërkin falje, që të plëcuhen bëshlëqet dhe zbrastiret e caktuara. Pra ne kër e falë namazin, javim selam, dhejmi estakfirullah, estakfirullah, estakfirullah. Allahumë e në të selam, minë këtë selam, të barë këtë jadër gjelani unikram. Në nënë kërkujmë falje nga Laje Leona. Për shka kërkujmë falje? Kërkujmë falje për lëshimet eventuale. Kërkujmë falje përse ndoshta nuk kemi mujt me e kry si duhet. Dhe kjo është gjithë mund e mundshme. Beqen një në partë me Allah në të bare këho të ala. Andaj, këto orë që kanë metë, ta shtujmë kërki faljen. Për të plesuar bëshleqet dhe lëshimet eventuale. Mirë për, ju në mërzi, por, me një lojkëzimi, të brandës shumë dhe ndinit mirë, që Allahun a mundësoj që me e përfundu, edhe këtë vetë me agjeru, në dha Allahus shëndet, në dha jetë. Kjo që është i e parë. Që është i e dy që të me formantë të në nërrufëzër është se, Allahu të barë kohë taala, të kajet të agjerimit, kur fletë, përfundojnë dispozitat që kanë të bëjnë me agjërimin, regullat që kanë me agjërimin, dhe kur përfundojnë këto regullat, Allahu fillanë me një, u dhëzimë tri. Kështu është në Koran. Fletë për një regull, përfundojnë aja, ta një fillanë me foljë për regull tjetër, dispozitira, e kështu më radhë. E kur Allahu gjellë u ala fletë për regull të agjërimit dhe marin fund të regullat Allahu të barë këta të filla një temë tre cële është ajë temëri përmendë Allahu gjellë dhe gjellë u kshila që temi të te kujdes shumë në raport me njëri tjetëre mos me jinn hak njëri tjetërit dhe Allahu përmendë që mos të tjaham njëri tjetit pasurin pa hak mas agjërimit e që i bje se nëse keni agjëruar një mujdit dhe e keni lonë vetën të uritur e et të etur keni privuar nga usime dhe pia halal kjo është dash me ju duku që tash pasaj aja që katë me me haram mos më prejkë mos njerë të upën e juaj ato rëndaj agjërim ju në vazhdan po ju agjërimi braktisis se halalit por agjërimi braktisis se haramit Kjo është e lidhëm. Po sa të përfundojnë ajetet e agjerimet me njera, lezani atje. Te jetë 187, 187, tujt e poshë. Allah u fletë për mos e hani pasurin e njëtë e të rritë. Përveq, illa e në tekunet i gjaratën anë të radin minkum. Përveq në qëfë se, më thonë, bëhet fjual për trekti, me mirë kuptim dhe marveshja. Po, Diku është ta keni punën, ti e paguan ose të paguon, kjo është me marrëveshje. Mir, po jo ndryshe. Kështu që kujdesi ju duhet më kushtoj në mënyrën e fitimit. Ça kët pastrim që kemi bëu bon gjat një muji ditë, mos ta njollosim me atë që realisht zot e ka ndëluar ato. Dhe kjo porosie e Allahut është qëllim që kras angajimit tonë që të përmjësojmë raportit më Allahun gjëllevalet dhe kjo është esencialet vazhdim të utje, do që të kujdesim për raportet me zvete. Dukë i ja arruaj të unitetërit, dignitetin, nderin, moralin edhe pasurin. Pegamberi sallallahu al-sallam këtë u a tha dhe besimtarën hajin në më të mërës, një që a tha Allahun në fund të agjerimet. Qëfar u tha, pegamberi, në hytë më në më të mërësë, po përshëndet me besimtarët, s'ka mu hytë bëhë. Fund, qëfarë tha, ta dini se gjaku juaj, nderi juaj, dhe pasuria juaj, është endaluar me sush, haram, janë të shajta, e gjaku i besimtarët është shajtë. Jo vrasë e qëfarë ndodhin fatkesisht ato, përgjëra banale të thjeshta, dritë e njerëzit në pabesë, në të rathijen, qëfarë do të qëfë njëra për? gjoku është në rëndësi të mbrohet dhe një të ruhet. Këtë na ka mësuar xhirimi. Kjo është shkolla e xhirimit. Të ruajmë jetën në një vetërin. Të ruajmë pasurinë në një vetërin. Të ruajmë nderin në një vetërin. Ngase kurto që bën punë pa moralshme e bën me motrin e dikujt apo dikujt që ka dikun e shkapur. Kjo derit, është kelia e nderit. A do të thëjë Allahu xhallahu është kë? Kur po na xhirimi thotë Ta është vazhdojnë një tutja me mësimit të agjërimit. Që i shërëzat? Me Allahun në raporës të po, po edhe me zvete. Që të ruem një të të të mbrojmë. Kjo është shkollë në agjërimit. Që vjen rrë dhe mësimit të agjërimit. Onda i të ndërëzat. A shumë rëndësyshme që këtë rrë të shpegime u kuranore, ta përkëthejmë njetën e përdeshme. Ketë kështu dhe rjedhjeta jonë. Nga agjerimi, nga halali, dë vazhdojmë agjerimi nga harami. E agjerimi nga harami, pas taj nuk këptan, ruajtjen e njëri të jetërit. Në që farë do forë më avta? Gjështu qështja e që të rishë du me përmën të ndrëllëzër është. Gjatë këtura, dhe dhe dhe gjatë i muaj, Gjdo kush për juve ka boj investim. Ka ndërtu. Ka ndërtu. Madje, djetarët këtë ndërtim kanë tentua dhe me vizualizu. Onë temë me mujtë me pa po që është ndohet këtë ndërtim. Pashka këse pejgamberi sallat osu më ka fulman se gjenetjë është tokë që ne ndërtojme punë tona. Së kështë i ka thonë Ibrahimi al-samë Muhammedit al-ehi sallatu a salamë kër e ka të ku në Isra dhe Miraj. Se toke, gjenit është toke, pleshme. Në sitë të vendasë një farë, një qini banë me herëpërë. Në kuptim të farëve të dunjansë, për të vepreve. E pa, e kanë vëgjirasu ha, në bjellë e asa është, Subhanallah, Elhamdulillah, La, Ilah, Ilah, O Allah, Sa artur është e Subhanallah i Bihamdi, ka thëmë pegamberësëm, kur është të Subhanallah i Bihamdi, jam bjell Subhan lëbiham në që, të mjellë një. Atën që ka të mund të mjellë një palmë në gjenet, nuk asë të mund të mjellë në bashkët tonë e këto. Dhë. Shtetër është e, dhë. shtetër është e. Se masë pari ati që i mjellë në palmë në gjenet, i bjenë se? Ka hisë, se pa pas hisë, së në mjellë. E përsi të ki hisë, që i bjenë, kime hi. E përsi të hishë, ka i bjenë, kime pas shumë. A përshë e? Shë? Prandaj do të vonë ne ndërtojm me subhanallahu bihamdi, me agjrim, me namaz, ndërtojm Allah. Mir po, ky ndërtim është ekspozuar rrezikut të rrënim në çoftë nuk e ruajmë ndërtesën aty. Normal të dozan se njëri ka ndërt një shtëpi të mirë, ka investuar, fa shtëpi të mirë. Ne pastaj të kujdesshëm, alën plini në çut, alën rrimën këç. Elan qieshmet, se koga, ai thosë. Oja to te meruaj. Apo se koga. Për, për njërin përshëmë shkon me zgjandre, me zgjuhë, edhe e lën jetë më qshut. I lën durt e lën qshut. Ku mund të të tërmë të me me, me mshel, po për ta jaftën. E lën qshut afon. Ajo ndonë maçi vërshon, ku vjen çiqop e po bëhet. E po, po qshut pro. Ju keni ndërtuar që ni më i drejt tash më shelni qieshmet. Mshelni, edhe plitin mbi msheln, nëse kallë spija. Runa. Se tha Allah Gjellua ja, e, e ka thonë Më së pasë si kërsa ja Nekadad gëzleha E cila dëmonë e ka shëthur E ka shëthur Atë që e ka thur Vetë e ka thur Pastaj mendze e ka thur Sy ti kanë ditë të e thur Apo të qenis E tani që është o qe Letë shëthurët Letë rënëot Fështinë dërtojtë Fështinë dërtojtë Për të ta të nëndërlozër Ai ti nuk llodhet në ndërtim, nuk merzit për rënim. Ai qysh llodh më drej shtëpin, baba. Apo u shlodh. Ka punu. U smënuan vjon. Nëse bëj se din këtë vlera, thonë, erzojn papa. Se a din vlerën, ose llodhe për këtë punë vjon. Ose çfarë dëm një gjob begati, diku se shlodhet, ose nuk a din vlerën. Ati që është llodh e hum begatina. Edhe ne, nëse e dim vlerën aso që kemi ndërtu, fort që na merrujt apo? Shumë që na merrujt. Se ke ndërtu shumë që ndërtu. Ni mujt vetë ngjinusim që e kon. Sta mermëna sa që ndërtuave. Sta mermëna apo? Ruja. Ro mos era nadaj. Ti kujtaj dash? Çesme të psheli. Ja, mos e nadaj. Para më nat çka buhet me këndërtes me lun mas Ramazan qishmën cil. Apo E vjen Ramazani e arshëm me që që ka u pune e shpi, e hoj, shumë, nimë më të mëjdit. Bërna i dosarën që këni për Ramazan, runi. O se leni dhe Ramazani e arshëm, se kushëri që ka pune e shpi, kushëri që ka pune e shpi, me njën rrimën në shut, me njën, me njën shpëritin në shut. Atë. Të vluet, të vluet, të vëtë dykur përcet me keqe, kallet me keqe, në do të për. Ndaj, mele këtë shamullë konkretisht të të dhe, me investimin tënë që e kebo, që e kebo që e një muj ditë, kënë dërtu, edhe mirë kënë dërtu, ta është i ruja e jotë jashtë, asë unë së nërënëj tonën, asë ti së nërëzënë temën, gjithë kështë e ka atë vetën, lëham dhe lëha, që në dunja, a më shë më jartu të i kujshpinë, më në shë, më në shë. Që njërë për shamullë, Allah në luftë so ka në ardhë kriminile të apëton, për 50 gje këtë e ka kallë, apëton. Kërëjt mundi, 50 dhe qarë, ka fku, hje pëllon, të a kallë din njerës, armishtë, agresorëtë, njerës të ullë, të a kallë din, apëton. Mundin. Që ka dush me bu? Opet, njerës në që u kam punu, e kam duhe, bu kam buhe, e kam në matë mira. Begatia, Allah, qëllë e valatë, pa me mund. E ati a ka mësimi të a kallë, dikush? Kem Kë begatëll. Kur kush. Krejt bota më qu. Krejt që kanë bomba atomike me gjujt, kush son ta prek çat poll që e por që mjelë. Që thënë subhanallahu bihamdih. S'e pe kur kush. Ti ai çe kisën pa tën dorë. Ndajrujën dashmëshoj çka dush bën javta. Ma ç'i shtu kuptoi punë të mira. Kuptoi se mundosh këdhon mundje lodh. Ti asje tulos sarti, më mirë zon tu flaj me kon. Në sa orë atë apo. Na çu rrim 5 orë i ngujm ders javta. Po pse? Enguima, Pse ngujmë? Pse duem më nrejzi i shka? E po përmëndit du të më, më lodhë. E po pasi i lodhë, rruje, pra. Rruje. Nise e ja rruje, është ta në lau të barë e këtë ala, pra. Rruje me, me vëzhtimësie, rruje me kujdesë, me gjithë shka që ka nukumë të fjallë e rruje, pra. Nga së është investimi madhë që është më, pra. Që dhumë, më rëndë, në të fundimi, është tja ka, që du më kërën të në vëzën në kuadrë të Se jemi në një teatr, po ky tash po flasim se tash këto jemi, pa dyshim se na ka mundësi ideale që të marrim mësime të shumta. Të marrim mësime të shumta. Po një nga ato mësime që do të kemë marr është se njerëzit, njerëzit në bashter Ramazanit ndohen apo dikush ka agjëruar e dikush nuk ka agjëruar nuk po flas për ata që nuk kanë agjëruar me arsye po sdo të më agjëruar sdo të më agjëruar për shembun kanë një një, një intervistë ja, si ta caktuan më thot për shembull jasht për mua s'ka kuptem kjo po si dogat i duket kë po punon çfarë ti dukat ti njerëz të ndaub kur shi ka dë njerëz adhurimin dyallah tasojel kër e këqyrë këtë ndarje, kujë ti, jenë anën e, duhur apo anën e gabuar, kujë, jenë anën e duhur, jenë anën e duhur, pëse, së ti ka e gjerua, kretjeta o që shto atë, kretjeta është pozicionime, a jenë anën e duhur, anën anë e gabuar atë, edhe kër e bën një pun, edhe kër se bën një pun, gjithë mund, në rroza një të monën men s duhesh me marr an janë të detyruesh në pozicionimet duhesh me bu me djikon skichora thon Ose me çelim ose pa çelim ama skichora pa morr an apo gjithmonë gjithmonë mundoni që ana që merrni tiat ajo e kush muhammed aleyhi sallallahu alaihi ve sallam më shok të tjerë Ka e për shambull nuk dinirit, s'po di kamira ka me shku, a një lej vetën. Së i për shambull, në qitë pozicion, ku është Muhammed e sa me ka një zbaj, shumë pun të qërësunë, shumë pun të bon qatëm. Për shambull, e dhe të kënamazi, e të këgjërimi, të pun të ndalume, të jetën përgjësi. Sa unë i më mu pozicionu me pejgamber të Allahu të suqen. Kërë ku është Muhammed e në samë, ku është Isa a.s.a.m. Kërshë Musawaj al-Islam, kërshë Ibrahima, që të gjithë, që të mundë me konëtë, gjithë mundë. Me qëtarë rëjabëta. Nësë Allah të barëk o ta'ala, kërflët për banurët e gjënit e të tët, ulaike ma anë lëzhina anë amë allahu alihim. Këta ma ta që Allah i ka begatëu minë nëbiyin, wa sëddiqin, wa sëshëhëda, wa sësalihin, wa hasëna ulaike refiqa. Allah o thëtë, Këta janë me ata që Allah i ka begatu, me kënjën këta, me pejganëbert, me dëshmorët, me shëhidat, më sëpajme si të dikin, njështë e vërtet, ata ja, që me vërtetësit, plotë të kam pranur, me dëshmorët, tëra, u salihin, me burat e mirë, u hasune u lajke refika, Allah o të dëshmorët se këta emë, shashnia ma mire mund shumët. Mundon ti këto kategori me kënaqësi. Pejgamberi su buhsh se ka marr fund kjo punë me Muhammedin alayhi salatu wasallam. Amba këto tri kategori mundsh më bëjmë. Siddiqin mundsh më bëj. Shahidi nuk i dihet puna. Ç'sh bota sa paftë. Nuk i dihet. Allah na ruaj nga situatat e pavoleshme, nga acarimi, nga konfliktet, Allah na ruaj. Por me urëziku vani në shtëpija, duhet të fatëm për vilçak, a kën më bëu. A po? Po po, e të një, qka të bëhet le të bëhet, a pëtër. A ma banën në qitë grupë dikuna, pëtër. Po zhullohë, pëtër. O salihin, kjo në fundë, me, me, me burat e mirë më u bëhet. Këto është e hapë, gjithë më është e mundëshme. Koshën burat e mirë. A ka matë mifë se pejgambertë njëre, pasë e si shokëtë i Muhammedit Ali Hissat, që të këna marahin për të apër. Ap. Bënë me Ibn Abbasin. A këna mësu për vonë me muzeverin shkon trim e bënu më Sadi ibn Waqasin i cili zulumën e ka e ka, ka luftuar thonë e me tërë me të që kemi fol. Prandaj ose më ti më fole për Um Sulajmin atgrun po aq burndore thonë e tjerë e tjerë thonë. Prandaj abdhan. gjithmonë vetë e veten tonë më ka një thonë. Më ka një Nga se Allahu gjalla gjelalhu Këto pozicionime Në imësën që nga sura Fatiha Nga Fatiha aflasëm qërto Ihdena së siratë al-mustekijim Athejme? Në u zënë në rrugë në drejtë Ta në iqka thejme? Siratë al-ledhine në amë të alejhim Gajri l-mëgdubi alejhim O në të dalinë Në dy kategori Në u zënë në rrugë në drejtë Në rrugë në atyre që i ke begatuhu Që të pëtë me konë E jo në rrugën e atyre që kanë deviju e ti e hidhnu mbi ta. Jo mbi ta. O Allah më së mbo kur ma ta që ti hidhnu me ta edhe ma ta që kanë deviju. Më së mbo me ta. E pa mirë gjithë mund jetë tonë e vlojnë deluar. Kur jenë dilemma, ose kur epshë të rjekë, ose kur situatë të atyosh e kështë më ragë. Thuj nëse e bëj që të punë me kënë bona, e ki përgjitin përste e fëmë. Qa di e ki përgjit e fëmë? Kërkohet për të një veprim të caktuar. Nëse e baj në buna, me kënd buna, bëhesh me 7 dia për veprim. Nëse e bëj në me kënd buna më shtata, mos e bë. Sa në kusht thiesh veç veprim. Punë e caktuar, për shembull, njerëzit thonë pa një gjylanda fond, nuk ka veprim, nuk ka veç mkatim. Është edhe një vallë pozicionimi. Është një vallë pozionimi apo. Pra. Jo është mkatim. Prandaj, nëse nuk ndal bëhen mankët. Nëse nuk ndal më katimi, së gjuna është, posë nëllë që i kaqë, dhe të nëllë pozicionimja. I bënë gjëvës i Rahimullah ka omi fjallë shumë të meqë me sëmhala, fjallë shumë që i ka oma. Qërë në thot iblisin, shëtanën. Shëtanën. Allahu gjellë dhe gjellë hu, i ka thonë, beri në seshde ademit, kaqë në seshde respekt të jenderi. Që kërë qëta është, për shëambullë, shëambullë me Allah në të të po Një njëri ta është përshamu i dishëme dhe një njëri të mund ka rritë e i themi në që e një rrugën pak se oto a filoni. Nësë pjallë shenë, në që të e të kushtoni olojnë, që e rrugën e që përshë? Apo? Qaqë? E është në rrugën, lera ju, tësë është në rrugën, ti dëmë të oshë atës. Aleko, berë në seqë dhe, ka është ku që e ma të e përë. Asë si ka honë tani kime pasu Beri në sesh dhe dhe hec, apëtër. Se ka bajt, apëtër. E në kajrë unë minë hu. Unë i maj mirë se kjo, apëtër. Unë e bibi këti, apëtër. Apo, kështënë kështënë mentalitin djelzorë. Shumë në në cime kuptu të në mes me konë qështon, apëtër. Shejtani s'ka dasht, të nërëzë, apër kuptani. Nuk ka dasht, mi u porullat dhej me talisam, se e ka koncu në në qëmim, dë vetës nga se kjo është majnalt, s'ka dash me pas punë me ademi në lehisërëm. E të një kuj i ka arë puna. I ka arë puna që me josh, e me njek, e me vezdhese, bitë ademit, apo? Mi lutë, ka i qinë herë, përve bujë i qina. A sot në qmim kjo? Cënë më në qmim? Për në, ta hëndë, Çfar drit të poshtërsisë ka raptën? Të sku përmas, jashtë veç më shumë vetë më shtiti puni të keqja. Mbrakesh qen 5 vjet me shtiti kë më puni të keq. A e beto stok xhurullah, 5 vjet puni të keq. Çi ky është? Kët mundi ti shkënç më mundë më shtiti kë më prish më ti kë. Pa koma për të shijë kja vet. E po skadosh këto më dal. Në pozdrimin e se zg skadosh më dal. Kadosh kët pjesë të më dal. Çe ku shumë u. Qali bon xhamuzihulahi, deshi me nderu veten, mu ngrit mbi adminin e saj. Te Allahu e boni, sot do të pari, nësa, i i pari kriminel, me kompris. Os prane kemi ku ni parë, und me ku ni parë. Edhe buni Allahu të sparin sa i pot kuina. Apo, shejton është i parë i kriminalëve, i parë i vrasësve, i parë i, i i kaq bëzve. I parë i ty na është apo? Nga sa e di sikët, prandaj nuk është thjesht veç mëkatim, për mos më meron sejthe por ishte dhe pozicionim shumë i keqë që i kushtojsh të rajt. Aftar. Për e mëse kuptoviq më katë ose lëshim ose diqka caktur. Jo, jo, kuptojse e nëse e bëj me kënbuna. E nëse nuk e bëj me kënbuna. Nëse shkaj me kënbuna. Nëse ri me kënbuna. Nga se kjo, kjo punu do kjo. Ka do Allah ozë qëllë. Peja dhej me tali ishte në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në tretën na hiret ka një gjendë et edhe ka xhenem a ka tretën e s'ka tretën e s'ka s'ti çto më të vëndomno ka hi japon gjithmonë nizën tonën ramazonit ka pozicionu që është duhet mos e mos e kaloi rrugën mohën mos e kaloi sa të shkilti çka më nxik e kalu kësaj dot apo ke kalu kësaj alhamdulillah rriçet asht atë japon se kaloi rrugën mohën Ndaj, posenime. Nga dhe funhë që një me përmbyllë të në lëzën. Lidhme, këtë qështja është se... E, në përpjek e tunë atë vazhdushme, për me mbet në pozicionim, ku duhet edhe me majtë anë në duhet, raketo që i përmena edhe që a kena kuildir me tani, nuk do të të se gjithë mund ka me shku pun të mira. Për. Nuk do të se gjithë mund ka me shku pun të të lullëzua. Jo. Për. Kena megabuna. Për. E kemamsu të gjithë ne gabojmë. Hafsa kur i gabojnë, ka thon Sofijës, "Mane te çike apo e kemamsu këtu?" Atë mirë të gabojnë, e shojnë atë. Mirë, po atë Roger të, të mirë edhe kur gabojnë, s'e hopin udhën atë. Ç'ka më rëndësi atë? Ç'ka më rëndësi? Se dikush kur gabon, kras gabimit edhe udh në up. Erzim u kthy. Pastaj vazhdojmë, vazhdojmë pei gabimin, gabim. Kto mos e bë kurrë atë. Do të më gaboj dojmë bolëshime, ti të nëta mos me bo, do të më rujtë, se të kushton shumë gabime, por në qofë se ndodhë, në qofë se ndodhë, do është me ditë, ku me shkuat, i bënë gjauzi prapo thotë një rastë, hotë isha duke esë rrugës, edhe po esho një fmi duke qaj të dera, për. të një dera, për. qante të dera, e shpizve të, edhe thotë, Unë toyes po vëzhgoi situatën. Sot edhe mas një kohë që çonte, që ha dul none vetëm. Edhe e mëriti më të, të po e ka për çfarë, po atë ku më thon mos bësh err. E tani spokom çfarë pas dom jetë në kërrave. Atë ku më thon atë. Ha ti vonjëzu Rahimullah. Sot të moram simin apo që shfututa natën e der Allah me shkuaftën. Edhe kur gaboj maj karë në dimshë çati shkohet atë dikoj ku kimi shkuaftën. Et atënat der ki më koid. Ë? E ku kimi shku muan ku? O pat te der aty, s'kem te derna. Apo? E ai thot, e at ku më thon gëm mu. At ku më son gë këta. E apo te fut rahmet në ti. Çështot të tjera ato. Çështot. Prandaj të nazar, nazar. Edhe kur gabon. Edhe kur e di mshelet apo o pat kajt te deratina, të skit te der. O pat aty ktheju. O pat veti kërka. Edhe kur lutesh e lutesh as të përgjigjet, opër të lutu, çe skitet të derr. Jo më thon përshëm vlodhe lutja tani, monda e lash kit, jo s'bën. Lutu. Edhe kur sprovosh, e zgas prova, e lutesh u Allah largom, më largoma, opër të dir aty, sikun më shku. Edhe kur të gabosh, e prap gabon, e bën teu, prap gabon, prap të dir aty, sikun më shku më opër. Dinë çi veç derën aty eki. Harajt dyrë tjera, edhe të ankesave, edhe të pendesave, edhe të këthimit, e qëka të qoftë, të roketën dhe të laot gjithë mund, Gjith! gjithë! Diretë i është të hapor gjithë mund, po nga mune me huqë këherë, apo, ndaj, kërkoj e dhe në laot e bare, këtë halë. Këta u të këporta të i vazhdimisht, rruhë është gjithë mund, qëtafë, këtër unë gjithë mund, kërë edhin adresë në vend këthimit, ku do të më këthu gjithë mund, që me Allahun te bareku te ala edhe në adhurime e në shtrime po me Allahun ndoë mëkatime edhe më kur bëjmë gjunar me Allahun jam me konkret me kon, na gabojmë, na bëjmë syma, ama mëkatimi as sesë nuk lejmë që të na pozicionon ku nuk duhet, mbetni prapë me Allahun te bareku te ala. Gase e dim rrugën e kthimit, ajo është astaghfirullah. Valla na falen na përmirëson. Eloso Allahu xhelal wela që Zoti na ruan nga çdo lajthitje e gabim edhe pozicionim në në të gabuara, të mësojme të dim se maskuj të të menajtë, maskuj të të më lidhë, Allah e këpar, të të me dit maskuj të pëllidhësh, e rrugë në kujtë për njëk, e edhe rrugë në investimet, a po mëse rrëni qeshme të dhezën e tjera, mëse në një mirë se shkashpia është për shtapër, e kini investu, pra ndaj rrugë në investimet, edhe lotinë Allah në të bare, e këtë ala, për Dera ti ërë gjithë mund hapur Sa t'jeni gjallë dhe keni dirë në hapur Edhe kur keni nevoj Edhe kur keni të lashe Edhe kur këbëni gjunahe Të dera ti me shku afur Këtë dherë kur më së rrënin Këtë adresë kur më së rrënin Me qëfëm dëqmimi koft Më bane gjithë mund orientimin Ka dherë Allah të barë këtë Se s'kjeb dhe të rapo Nhamdulillah Allah në i përnof të dorime tona Allah në i përnof gjitha pun të mira Ma dhjena i shum me begatit e mirësit e bujarin e ti jepë. Allah në i falë më kate tona, e në mundsof të Allah që ti me gjithë monë të, të këthyër këhaj, të përkushtuar që të mbetemi besnik të porta e ti, dheri sa të ne e për të lejë me ju edhe në gjennet për fundimisht. Në bashkoh të Allah në gjennet, edhe të këmshira rahmet e ti. Fëzot, ishë përblej, falmirit shumë për durimin që kënë të regu, për gjitha që, edhe kënë ajmë e marë kuptimin e s'lajnë, nga se pa ju e s'kësh pas kuptim, ndë Zotë është përbëleftë, e ju ndëroftë, e ju ruhtë ju e dhe familitë ju e gjithë mua. Zotë ju ndëroftë, enësëllamu aleikum wa rahmatullahi. As-salamu alaikum wa rahmatullahi.